Då syns livet allt för trist och kort Tills vi möts min vän Då blir det lördag hela veckan Lördag hela veckan Lördag hela veckan lång Hela livet blir en damm Allt är bara lek och sång Då blir det lördag hela veckan Lördag hela veckan Lördag hela veckan lång Lördag hela veckan lång Till nästa gång Om du bråkar morgon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 nong då blir det lö hela veckan, ljuda, hela veckan lång hela girilla la la lysvara allvarligt och som då blir det lö där lö hela ljuda, hela, ljuda, hela veckan lång lö där ljud, till nästa gång lö hela veckan lång Ja, ni lyssnar till ett från Kulturföreningen Jallarornet, Sverige vakna. Och vi har den 5 januari. Jag har lite tråkiga nyheter idag att meddela. Gunnar har eh, klagat på den musik han spelar, att han spelar för mycket musik och så vidare och det, det blev jag bara ledsen och förbannad över. Och, och så, så att jag kanske lägger ner sändningarna för darrarhornet om man inte får spela någonting heller och jag kan inte pr prata här heller hela tiden och det jag ville gärna ha samma typ av sändningar också och gammal fin, fin musik som Radio Luxemburg och Radio Nord och allt möjligt hade och det så att det, det här var, var en kalldörs tycker jag som inte var roligt att få det var en julklappen det, det julklapp jag fick och det, var inte, ja, det är inte telefonväxter i, idag nu så att det, jag kopplar inte ut det här i sändningen. Men jag måste pr prata färdigt så här. Det är inget telefonväxter i nu Jag ska spela regimultagunnar resten av tiden sen tänkte jag. Och så, ni får ringa mig privat efter sändningen eller när jag sänder Gunnars men Då går det inte ut i, i radion i alla fall. Men, ja, det är ingen idé när det ringer. Men för, för, för att... Jag måste få prata färdigt. Efter alla år som jag har kört musik här förut så har jag inte fått någon klagomål direkt på det heller. Det, det är bara någon enstaka lyssnare som har grällt och sånt. Men... Ja, så ska jag koppla ur den där? Ja, där. För att jag, jag tycker inte om att prata politik. Det är ju sagt att jag kan åta mig att göra helt enkelt. Jag har inte så utbildning för det. Och det passar inte mig. Och därför är det väldigt trist att man har tryckt på mig hela tiden. Att det ska vara politik i programmerna och så vidare. Och det hade inte varit troligt. Utan jag vill prata om radioteknik och det gjorde jag ju en mina tisdagar. Och det är för riktigt länge sedan. Och beskrev ju radion ända från Kristallmottagare. Ända fram till dagens digitalradio. Hela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 Eh, det, det, det här med den här och det är en sorglig kapitel och, och de varnade mig när jag började rent tillverkat om sa att, kan det ja, bara krångel med, de är inte sams och, och det är bara intriger och krångel hela tiden det skulle det det vara synd att jag inte kan öppna en egen station eller för att håller själv det, det är mer krongel nästan än någonsin som hade kunnat tänka mig från början Uh, för när här radio verkade ganska schysst och så vidare, första tiden och många föreningar kände det var så mycket nattsändningar och då fanns det ju chans att få in pengar så det hela skulle bära sig också hygglighet och allting men jag startade en, en repis på en gammal cd-skiva som Gunnar uh, så gör jag en liten avslutning sen när, när programmet är slut och sen får ni ringa mig ni kan ringa under programmet när jag spelar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 on the...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 Välkomna till det 25 e avsnittet av Radio Framåt. Det här är ett extra insatt avsnitt med anledning av utvecklingen i Israel och Gaza. Och med tanke på den så kallade SD-skandalen där Erik Almqvist har fått lämna sina politiska uppdrag och Kent Ekerot har fått ta en timeout. Vi kommer prata mer om Sverigedemokraterna senare men vi kommer börja i...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 Uh, men det är, det är inte så ofta som det händer någonting av den här magnituden, så det har, har väl inte gjort det av allt att döma på, vad blir det, det är 2008-2009, det är nästan mm. fyra år sedan som de uh, körde igång den här riktigt otäcka så kallade offensiven mot, uh, uh, mot Gas.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 från detta så försöker då äh, dessa desperata människor på något sätt göra lite motstånd äh, genom att skicka iväg äh, någon ja, alltså, vad, vad, det, vad som den israeliska armén och äh, den judiskt dominerade pressen i, äh, eller judiskt dominerade media i väst kallar för raketer som, som i princip är en sorts äh, stora smällare åtminstone i jämförelse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 William Hague, den brittiska utrikesministern, som, som eh, säger att Hamas bears the principal responsibility um, för det som händer. Och sen så kommer Nettan jag, komma in och stå och stödja och säga att ja, vi kommer att göra allt för att skydda vårt folk. Det, bu, bu. Um, och sen säger de lite om passagen ungefär. Att, ja, och, och sen minst 16 döda i ibland...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 Orsaken att jag pratar som om så mycket om Tibet eller något subsahara eh, kungadöme är för att det faktiskt inte berör världspolitiken på samma sätt som Israel gör i allt väsentligt hela tiden, eh, varje dag. Och eh, av det skälet så är det ju en mycket viktigare konflikt att, att bevak och kommentera. Och eh, vi kommer väl in på det säkert senare, det som Jonas också, med just hur media fungerar, hur den sionistiska lobbyn i USA fungerar, hur det här används i ett maktspel.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 finansiell och politisk internationell makt lyckas. inte bara eh, säga att, att man lyckas engagera det brittiska, amerikanska franska, eh, allt vad ni vill eh, etablissemanget eller den politiska eh, eliten eh, för en liten stat i eh, någon annanstans i världen det är ett fullständigt unikt. och det är också precis som du säger Magnus det är inte så att eh,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 så mycket utrymme de konflikterna i massmedia som det här, den här konflikten får sen eh, tycker jag också att man kan lägga in i resonemanget det faktum att eh, ja Israel hämnades på en raket som var en hämd på något israeliskt som var en hämd på en raket så kan vi hålla på så ja, precis. Eh, tillbaka till att, eh, att judarna från Europa som inte överhuvudtaget har något genetiskt samband med eh, semiterna de semitiska folken i regionen Eh, eller andra folk i regionen eh, kom dit. Bland annat. Mm. De har ju däremot ingenting där att göra. Så att där kan man säga att de var har ja, alltså skit i hela För att det där är väldigt omstritt. Det, det är många som, som hävdar att ja, det har de visst. Uh, Kevin McDonalds är att säga att jo, men det, det, det är helt klart att de, de, de är. Den ja, de, jude vart han än bor har ju rätt, rätt att återvända. Ja, <laughs> det är ett det är ju inte klokt, men menar hela, hela denna liksom föreställning att, att engelsmännen var förpliktade att ge tillbaka judarna av Palestina för någonting som tyskarna skulle ha gjort mot judarna. Så skulle de ge tillbaka ett land där judarna hävdade att de hade bott för 3000 år sedan. Men det här trotsar faktiskt allt all sunt förnuft. Men, men detta är liksom realpolitisk fundamenta idag, vilket säger någonting om den organiserar judenhetens... Makt. Mm. Ja, att, att man på ett sådant sätt har kunnat faktiskt förvränga eh, historien, kunskap om historien. Just i mm. tanke på att man kan argumentera för något så stört löjligt som att, att man har någon laggiven rätt till landet för 3000 år sedan. Jag menar, det, ja. Ja. Jag menar, det är jätte, Det är jättedumt på så många olika sätt. Mm. För man... jo, även även en helt sekulariserade judar... Eh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 Uh, eller på vår Facebook-sida Som också heter Radio Framåt uh, Eller maila på radioframat.gmail.com Det här är en extra sändning som vi gör idag Så vi kommer inte att telefonslösen öppna För det kommer inte att vara ett så långt program Så vi kommer inte att ta tid för sådana samtal Det går bra att ringa igen nästa sändning på måndag um, mm. Men Jonas, vad tror du Alltså varför sker de här Alltså de här attackerna är ändå Av en, av en grövre skala än de som har varit en, alltså sedan 2009 Så vi varför sker de nu? Jag sätter en del spekulationer att det handlar om att eh, det är val i Israel om några månader och att eh, man vill helt enkelt eh, ja, glädja de eh, många judar som vill se eh, blod flyta i, i Gazaremsan. Det det, alltså, det det behöver inte bara vara blodtörst heller. Utan nu, nu kom det rapporten här precis innan vi började sändning om att ja, de här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 det israeliska arbetarpartiet som, som då är, är ähm, Netanyahus, ja främsta konkurrent. Jag tror inte att de kommer att gå ut och ta avstånd från det här kriget och säga att det var det var de dumt. Det, utan det, det gör de sällan. Nej, utan är sånt här liksom större, i ett större perspektiv så, så, så försöker de sakta men säkert driva, driva Palestina därifrån. Och allt annat. Det är, allt, allt prat om fredsförhandlingar och sådär är kvalificera tycker vi. Sen är det väl så, också tror jag att jag menar Bibi eh, dels är han väl inte riktigt frisk. Nu får du, alltså eh. när du ser Bibi så får du kanske Bibi Netanyahu. jag. Mm, jag tror att det var bättre. Och det han är alltså... Eh, han är ja precis premiärminister Ismail. Det var lika ja. bra att få det förklarat så att det inte. Precis. Nej men alltså Bibi är inte riktigt frisk eh, och han har ju länge haft eh, ögonen på eh, Iran.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 organisation mot PLO som var sekulärt och som var den moderande frisrörelsen. Mm. Det är nog ganska klart att de, alltså muslimska bröddarskapet i sig skapades av den, den brittiska säkerhetstjänsten långt före dess. Alltså ja, ja, det för, förra av, Absolut. Mm. Det är ju det är också en frimurarorganisation organisation, icke att förglömma. Mm. Eh, och det finns de här kopplingarna. Ehm, och och det, det är ju det, är, det ska vi ha i åtanke så att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 De, de, de mer högljudda, mer extremistiska, mer oroliga alternativen blir desto mer lockande. Så, så och för, för, det är så, vi ska inte glömma det. Vilket, vilket spelar ockupationsmakten i händerna, givetvis. Absolut. Och, och för vi ska ju inte heller glömma det faktum att eh, Hamas vann valet 2016. Alltså, de blev inröstade då. De vägrade ju då.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 Även de är ofta, enligt mina källor, positiva till eh, Hamas. Just för att de gör någonting i alla fall. Mm. Men då ska ju komma ihåg att Hamas, eh, Hamas är ju... Alltså, den är islamistisk. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> det är ganska <laughs> intressant som du säger. Då, att alltså, så långt har det gått brutaliseringen. Och, och alltså, förtrycket mot folket har gått så långt. att kristna då hellre väljer... <laughs> ja, därför, att, <laughs> att, därför att situationen är så desperat. Mm. Mm.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 raketerna mot Israel, men det enda som kommer att ske är ju ännu svårare attacker från Israel tillbaka. Alternativt en fullskalig invasion och ut av lilla, den lilla markytan de är fängsade på. Precis, med grejen Vad ska, men, grejen är, vad ska de göra? Det, det finns ju, det finns det... ju inget, inget... Jag vet inte, vad finns det för hopp för palestinierna? Jag vet inte faktiskt, det är mänskligt att döma vad, vad det finns för hopp, men, men eh, en viktig poäng att göra där är vi vet inte. Vi framställs i, i fastmedjan nu, och eh...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 en del av mänskligheten. Så enkelt är det. Och om inte de så att säga kan få den kraften. Och få den militära styrkan. Och få de allianser som behövs. Så kommer de att utrotas på sikt. Så enkelt ja, är det. Ja, ja det är möjligt. Men så tror jag att, att äh, deras nationella identitet. Trots alla. Äh, eller kanske också på grund av alla deras umbörden, är ju enormt mycket starkare än de flesta västerländska äh, nationers idag. Ja så är det. Men om Israel fortsätter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 Ja, visst är det så. Så, en, en fråga som, som ofta ställs. Jag, jag såg till exempel George Calloway intervjuas på, på RT. Han är en brittisk politiker som um, har varit känd för, för att um, ta för både palestinierna och libaneserna. Och så där. Är anti um, men han är antisionist. Men han avslutar då uh, retoriskt när intervjun. Och han är alltid väldigt uh, vältalig och sådär.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 alla. Men du, du kommer inte någon vart. Om, om du är det minsta kritiskt. Så det, är ju, det ser man också. Vi tar upp det här lite vid massmedia. Menar, Aftonbladet försöker hosta hosta fram någon form av eh, kritik. Eller försöker vara balanserad i alla fall. De blir anklagade för att vara antisemiter med ämne mellan, på grund av sin rapportering. Eh, och de är väl lite unika i det. Alltså det är den, den klassiska svenska eh, 68-vänstern. Och, och som har lite ömmande känslor på här. Kyptugasa och med Men att ta ett exempel...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 Och att skicka in ett flera tankbrigader i en, en sådant här litet område och skicka in flyganfall och allting. Jag menar, det, det är ju liksom förbart med, med andra, många andra övergrepp som får väldigt mycket. Ja, ja, ja. Och ja. Ja. det är, och ju, det är ju för att det är judar. Och det kan vi vara helt alltså övertygad med på grund av att det är judar som gör detta i Israel. Och att mm. deras trosfrämder, extremistiska judar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 men, men så på det sätt som palestinierna är, ja, som säger, lever i världens största utförmiddelsfängelse. Det går inte ens att föreställa sig den, den situationen. Nej, och detta generation efter generation efter generation det, daget. det är laget. Alltså, det är så gräsligt. Mm. Okej, okay, men ska vi lämna... Um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 det finns flera saker jag vill säga kring det här, men för att få igång en eh, diskussion så tänkte jag för, till att börja med att Erik Almqvist kallar någon för babbe eh, och han säger, jag tror han sa blatte, älskar eller blatte lover till någon person också, i, på eh, fyllan efter den att i, i något form av chaffs Är det verkligen något som gör att han inte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 Uh, det var helt fel. Men, men, men i, är, det, är det tillräckligt för att uh, uh, Jimmy Åkesson ska gå ut och, och krälla i stoftet? För, uh, Nej. Uh, Nej. Vad som Det alltså. är det en vädre liksom uh, planerad kampanj? Uh, ska han behöva lämna sina uppdrag? Jag vet inte. Men alltså, Åkesson kräller...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 uttrycken eh, blatta älskare och eh, babbe och eh, hora. Och där tycker jag ju att hora är det värsta som man gör under den här sekvensen. Ja, det är det Absolut, är det. Absolut, det är det är de mest osympatiska. men, men man, Samtidigt så är han i en, en extremt trängd situation. Det är också någonting som man inte får glömma. Det, det, jag menar, det, det är inte helt enkelt. Det, det finns också i den här videon så ser man en del aggressiva... Uh, kan ska inte säga de där orden invandrare, unga män och så. Det är inte, de är inte helt, helt enkelt om man står på, på kungsgatan i, i Stockholm. Det är inte så många år före detta som en, en man blev ihjäl slagen av tre invandrare ungdomar. Därför att han hade sagt åt att de inte skulle stå pissa på alltså, nästan exakt samma ställe som där det här utspelades på, utanför McDonalds på, på kunskapen också. Um, ja, sen att att ha levt under, nu, nu har ju också Sverigedemokraterna levt under en ganska stor press under lång tid. De har ju också fått ta emot hot och hembesök och krossade alltså krossade fönster, upprända bilar, överfall eh, ja, och så vidare. Ja,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 Jag menar, alltså, alla känner alla det. Och... Ja, men alltså, alltså, vänta nu, vänta nu. Att, I, att, använda de här, att, att använda de här orden. Det ser jag som ett sundhetssäcken och en svensk man eller kvinna. Att man, att man använder dem. Jag menar, det är bara en korrekt beskrivning av verkligheten. Jag skulle bli väldigt orolig om människor börjar putsa sitt språk att ni, vi får inte säga detta, vi måste säga nysvenskar eller främlingar eller vad som helst som i vardagligt tal, så säger man ju babbe eller.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 Ja, det, är det, det, är just, det är just i sådana i sammanhang. Man säger inte det alltid att du ska och köpa en pizza hos babben. Babben äh, ja, förhör är men det jo. Ja. Okej, ja, ja. men, men visst. Och det behöver inte vara så jävla farligt. Det, det, det håller jag absolut med om. Sen är det inte så att alla liksom använder detta språkbruk precis jämt. Men i, i ett sånt här läge när, när det, det uppenbarligen är liksom ett stort gräl på gång och, och potentiellt slags och liksom hänger i luften. Om man då använder, liksom uttryck man inte gör annars äh, klockan tre en, en Stockholmsmorgon efter en äh, kunggrunda, det, det är inte, jag menar det, det, det, det är inget ingenting det är att hela pk etablissemanget de upplever detta som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 här valde han att hellre eh, börja nacken för, för media än att stå upp för sin kameralt. Ja, ja, fast det är ju ingen nyfra. Samtidigt så har ju eh, Jimmy Åkesson en lång historia av att hålla på så här. Och klickarna han har runt omkring sig har, har hållit på så här under väldigt många år. Ehm, och, och den satt ut som på något sätt kan, kan anses eh, icke-rumsrena av, eh, av motståndaren helt enkelt. Men så, så till en grad låter man... Eh, de som trakasserar på den sätt av spelreglerna, det är, det är ynkligt. Ja, och vart hamnar man då till slut? Det, det, det finns ju mm. ingenting kvar. Nej, då förlorar du det själv och det är ju precis det som har hänt med, med steg, tyvärr. Ja, ska du ta in där att, att äh, äh, Gustav Kastelstrand och William Hane äh, och Kastelstrand är ju ordförande William Hane antar jag är vice ordförande i ja, det. Har jag. I M3, i, ja. mm. Precis. Skrev faktiskt ett, ett väldigt modigt och bra Mm. inlägg på, på DNs nätupplag uh, som, som gick ut på just detta Men de tillhör ju fortfarande den idealistiska alltså den ungdomliga idealistiska, nationalistiska sfären på ett helt annat sätt än yrkespolitikerna, numera då karriäristerna i mm. partiledningen. Ja, och Jimmy Åkesson fick en fråga till det här som man kan se på Aftonbladets webb-tv idag när han kommenterade den nya filmen på Kent Ekerosa fick han en fråga vad han tyckte om SDUs debattartikel och han sa att det var djupt beklagligt att partiet inte står, i, att man inte står enade nu. Um, vilket var ungefär vårt ungdomsförbund, bör, vårt ungdomsförbund bör hålla käften och göra som jag säger var ungefär vad ville ja. sagt. Precis alltså... som när, när de förutnyttade an till det tidigare ämnet, precis som när SDU uh, med Gustav Kassels i spetsen gick ut på också, jag tror också var det var en debatt eller om det var en debatt och sa att uh, man bör erkänna en palestinsk stat uh, och tog ställning för palestinierna i den här konflikten. Då var det exakt samma sak. Då, då försökte man ju avsätta Kasselstrand och så vidare. För att han inte fällde moderpartiets linje. Jag får Johan, känslan jag... Att, att för Åkessons del och många av de här. Så handlar det nu mer om att få en, en ytterligare eh, mandatperiod. Och sedan mer då ha den här riksdagspensionen. Så att man är klar med det. Eh, sen spelar det nog inte så stor roll längre. Eh, jag, har, jag har in i det sista försvarat Sverigedemokraterna.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 och eh, alltså vedervärdiga kryperingen för media och det, det, det är äckligt jag, menar, jag hade hellre sett att han ställde sig i, i riksdags eh, hus, eller i jag och sa att ja, det var ju en babbel liksom. sluta om mm. att få nu och, och, jag uh. tror, och jag tror att tvärtom mot vad Jimmie Åkesson verkar tro så tror jag att det vore bra för deras opinionssiffror om han stod upp för det och ja. sa att ha, Erik Amqvist det här, Erik lyssna, som en vanlig svensk. Ja. precis. Lyssna Svenskar trakasseras på det här sättet. Hela tiden, dagligen och stundligen. De flesta väljare kan känna igen sig i den här situationen. Att man är trängd, att man är utsatt, att man är trakasserad av äh, aggressiva invandrare. Äh, det var inte bra som, som äh, Erik Amqvist sa. I synnerhet där och, och kalla den här flickan för hora var helt bedrövligt och orsäk, äh, orsäkligt. Men äh, det är mänskligt. Mm. Och sånt händer Det ni gör däremot Som blundar för Allt det lidande Alla de trakasserier som svenskar utsätts för I tilltagande utsträckning Hela tiden Det är däremot ett förräderi Så ni borde skämmas Alltså det skulle ju vara mer av, av Jimmie Åkesson skulle ge någon sån där jävla journalisten Som torpade så det bara smäll om det På, på direktsändning Då skulle du få se att, att siffrorna går upp Kan jag säga Jag är alltså, helt det är också... övertygad om Helt övertygad dem.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 och så vidare sagt. Blatte ja. eller Babbe eller Svartskalle eller ännu värre. Alltså ja. vilka hycklare? Man mår, mår illa. Men, men det här måste ju också betyda att Erik Anskvist kommer att bli utsluten partiet. Det finns ju inget annat sätt. Är man ideologisk avvikare? Är man rasist? Och han har själv idag eh, i eh, Barok eh, politik eh, som är på Expressen TV. Där sa han att eh, han sa inte rakt ut att Erik Anskvist var rasist. Men att han har använt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 Ja, det finns ju bara de vägade råven. Du kan inte stänga dörrarna längre. Vi <laughs> ja, kanske behöver lite folk i politiken själv. Helt seriöst, det är klart att det finns, äh, det finns betydligt mer skit på mig än det finns på Kyrkos, tror jag. <laughs> men alltså, det, det, så är det ju. Liksom. Jag, kom, jag tror inte det är någonting jag inte kan stå för. Liksom. Ja, men sen är det också så, Sverigedemokraterna gick in från början. Att, alltså, de blev invalda på att vara folkliga, en röst för svenskar.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 Alltså de blev invalda på, på att de var det de var. Mm. Försvann det nu Magnus? Äh, och att det, de hörde hade de bara stått för det så... Ja, det tillbaka det kommit ja, tillbaka. Mm. Hade de bara stått för det från början nu. Jag jag kallar henne Babbe och det var kanske inte det smartaste. Men jag var arg, jag kallade henne och Det var jätte, jättetråkigt för hon var inte prositerad så dumt av mig. Men hon var en jävla kärring som kom och muckade. Mm. hade nog de många förstått det.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 men det är ju så att nu, nu sitter, de, och det är det jag menar lite grann, eh, för det kanske låter lite självmotsägelsefullt hur jag har uttryckt mig, men har, nu sitter man i, i båten, man har, eller så, man har satt fan av hans moster i båten.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 varit så toppstyrda av eh, Jim Jokes och den där lilla klicken eh, i kring honom. Och de har i väldigt, väldigt hög grad ägnat sig åt att densa eh, ut, att utesluta alla som de på något sätt upplever som eh, politiska konkurrenter internt. Då. Och då blev det, det inte så många kvar sen. Därför att de, de har de har gjort sig av med personer som, som Janne Mild, äh, Johan Rinderheim, äh, Kenneth Sandberg. Äh, andra som, som liksom äh, var lite äldre, lite erfarna och lite, lite mognade. Så att äh, även om jag har stor respekt för, för äh, Erik Alckvists politiska kapacitet jag tycker han har varit väldigt duktig och mycket bra i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 med integritet av, av de äldre. Så att så. Det, det är ett glopgäng som är ett, ett liksom arrogant och ambitiöst mm. litet gäng från Skåne som som, som partiet fortfarande. Visst, uh, så, så ska vi så, inte, jag tänkte bara du sa Dan om, om konsekvenserna i förlängningen och det tog ju faktiskt med upp också. konsekvensen i längden vad det gäller det här och den här nolltoleransen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 och snart Oh, Nej, då skiter vi nog i det... Utan det där får komma sen... Mm, det Jag det, jag tänkte på en sak också när jag såg... Och där har jag sett förut... Jimmy Åkesson har sagt... Men jag såg det även idag på det här baropolitik. politik... Um, när Jimmy Åkesson berättade om hur han gick med i Sverigedemokraterna... Och jag ska också se om ni tror på den... Alltså han var ju med i... Moderata... Studentdomar eller något sånt han heter mm. uh, Först... Men uh, sen så gick han med i SD95 och anledningen till det det var att han märkte att Moderaterna var för EU men han, han sökte då efter ett EU-kritiskt alternativ och fann Sverigedemokraterna så det var EU-frågan för att han är ju alltid spottat på SD-historia så fram till 2005 så var ju det riktigt partien honom, fram till han blev partiledare så var det ju stort sett bara ondska men det har ju förklarat med att han gick med SD för att han ville driva frågan om att gå ur EU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 Uh, till och med början av, av 90-talet de har varit med om allt möjligt grejer som jag skulle tycka var genanta uh, absolut dragit mig för att ha uh, haft samröre med så att, uh, att, att de idag ska sitta och sätta sig till doms över folk uh, för att de är rasister det är hårresande ja, men det är som den här Kaliber uh, grejen som var 2009 när de hade sjungit låtar på någon finlandsfärga. Eller estlandsfärga eller vad det nu var. Mm. Jag menar, det är ingen slump att de faktiskt kan hela friheten leve. Massa fyrdumlåtar, svenska ungdomslåtar och så vidare. Mm. Det. <laughs> det är det. Och det är ingenting som, som väljarna i gemensk skulle ha sådär fasligt mycket emot. Nej. Faktiskt. Ja. ja, vi får se hur, den här, hur det utvecklar sig. Men... Um...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 Uthängningen 1999 Utav 62 uh, Nazister och mm. MC-folk hot mot demokratin En mycket obehaglig människa, Niklas Svensson um, och, uh... så, så, att, så att om de känner för att göra ett uh, Liksom uh, Ta ett frilansinitiativ uh, Som grävande journalister Så um, Kolla upp Niklas Svensson Kolla mm. hur mycket han tjänar Kolla hans historia Ehm um,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 Ja, så det är, något är sjukt över de här människorna. Inte bara det att de har åsikter och, och självhater och så vidare. Men alltså det är nog väldigt sjukt över dem. Det är böjörer. Det är nog sliskigt. Alltså de sparar information, personlig information om människor skärmdumpar. Jag berättade det för några program sedan att jag själv råkade ut för att de hade sparat information efter tio år. Med, med bilder och allting.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 Från skäggiga kara som står och skriker i, i parker och, och lyssnar på radio framåt och sådär. Ja, det är nog sjukt över det hela. Det är, ja, det är lite o, det är obehagligt faktiskt. Jag, jag är gärna expos alltså. ja, Men Tänk att du det är kul att någon att kanske fetish. är här. På riktigt Jonas så ja, är ja. Det. Jo, nej, det ligger väldigt mycket i, i vad du säger. Jag försökte göra mig lite lustig nu. Liksom. Men, men äh, du har... Då har absolut för, en, en alltså, stor ve, poäng. Sånt här, vem har sådana här sjukliga intressen över sina motståndare? Det är som att du skriver till rum för grejen. Reinfeldt. Som bilder på Reinfeldt. Och så att, vad Reinfeldt gjorde när han var 14, 15 eller liknande. Ja, eller hur? Eller du, du, är, det, är det liksom alla i AFA och du samlar... Vart enda nummer av brand. Ja, och du, du, eller hur? Du, jag kan du, förstå att en, en säkerhetspolis, alltså en myndighet som har ett uppdrag. Det kan jag förstå. Men det här är ingen myndighet. Nej, det här, Nej, är, det här är ju en, en personlig drift liksom. Det är, det, är, det är ändå en som har kvar sig i myndighet kanske, man kan säga. Ja, fast det är ändå ett, ett personligt initiativ. Jo, absolut. I men de de är, är, så att säga. i massmedier så har de nästan myndighetsstatus. Alltså jo, de... jo, jo. <laughs> ja, ja. Det har blivit så. Jag tänker att kunna få det sexuella...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 Um, abstraktion till, till uh, um Alltså vi kan får klara oss. De vill ha mig Men <laughs> jag måste säga att Det går inte Jag vill inte Du är Så. upptagen Magnus Jag är upptagen ja. Jag är ledsen. Alla, alla... Du, du, var det, du var det här i De kommer att bli. De att liksom De ur på såna här Saker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 Um, du får hoppas att han lyssnar på det här då. Um, så, Det gör han nog ja, ja det är fint Men vi hörs uh, igen på måndag Den 19 november 19.30 Det var ett, en tredje skriva från Gunnar Andersson och, och så när gått eh, tidigare. Men nu gick den i sin helhet i alla fall. När jag hade alltså lyssnat till ett program från Kulturföreningen i Järnhornet så ansåg jag Gunnar Andersson och eh, ring mig gärna privat efter fem över halv och en timme framåt så är jag med säkerhet här på telefonen men vänta gärna till åtminstone fem över halv 81 21 var det vanliga numret och jag eh, hoppas, eh, för då kan jag bättre kommentera en del saker som har hänt och sånt och så vidare på sistone, det är sorgligt att det blir så här när man med en god tanke hade startat den här verksamheten. Jag blev helt beslurad när sa att det var helt andra föreningar. Jag tyckte när den här radion började också och betydligt större intressen. Men nu har det stagnerat med åren. och har blivit närmast en invandraradio tycker jag. Nästan vilken tid som helst man sätter på sig är det någon invandrarförening igång. Men jag är för fri radio Jag hoppas att kunna upp uppleva att man får en egen kanal med egen sändare och så vidare som når lite länge till exempel mellanvåg eller kortvågsfrekvens eller någonting sådant man hör ju från Holland och Nederländerna och så vidare vad roligt de har det där och, och hur, hur otvunget och fint det är det här sändningarna går till och det är ju medan ingen eh, politik eller tråkighet utan det är eh, musik är så gott som 100 och sen en del eh,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 Good old and if Yes, <laughs> <laughs> <laughs> from good old Minnesota, all of you. I'm going to arrest a race my way For a king among a dollar over there in the U.S.A. Oh, you worried There's some tidings Who's a millionaire They can't even <Sceu> hmm. leave Some tidings called for service Where you're here You're here From good old Minnesota All of you The Cary Grant, or Danny Kaye, and Latin and vermillion, some chance of Darry's day. Barbara Hutton, all ba my healths up, past and recent, some and bank heeled. Will he all the Alderdom and gin, some huge more over here? I'm from Minnesota, all of you. the United States again. Sky of Hell, South Eisenhower, in special a good event. Just to say, I'll come here, now for the whole I call Oh, a little swing, so for every steel is going strong. <laughs>